صلى الله على محمد الله على بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر ان نفاط الذكر و <ودي> جاء من حديث اوس عوص الله عنه قال النبي الله عليه خير الايام طلعت <فيه> الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم صح وما من دابه إلا وهي مستصيغه وفيه ساء لا يوفق فيه الأبد يصلي الا كان مستجابا ketika جمله يككبوشانا Kusiana na fadhila na wakati ikawa itampita mtu kwa ajili ya kutojua au kwa ajili ya ghafla ni kwa hii siku yaumul jum'a ni katika masiku matukufu ya wiki ni sayyid al ni siku tukufu katika masiku za wiki Asema Mtume صلى الله عليه وسلم na cheo cha usiku cha usiku kama hili fihi hulika Adam katika siku hii Aliumbiwa babetu Adam alayhi salam Wafihi fihi udkhila aljanna na katika siku hii ndipo aliingizwa peponi Wafihi fihi ukhrija minha na katika siku hii aliondolewa peponi Wafihi tiba alayhi na katika siku kama hii alipotubiwa kosa alilofanya akasamehewa katika siku ya juma wa fihi taqumu saa na kiama kitakuwa nchenye chenye kusimama kutokea katika siku ya Ijumaa kwa hivyo ni siku abim ni siku tukufu Hii siku ambayo kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala adalla anha Aliyahudu wanaswara Mayahudi na manasara walikuwa watamani kujua siku tukufu baina ya masiku za wiki mwezi Mungu hakuwapatia akawapotosha ikawa mayahudi siku yao ambokuwa wanadhimisha ni siku ya jumamosi na manasara siku ambokuwa wanaadhimisha ni siku ya jumapili lakini umma hu Mwezingu Subhana wa Taala asema Mtume صلى الله عليه وسلم fahadanallahu ilayha Mwezingu akatuongoza katika siku bora ya wiki nayo ni siku ya Ijumaa iwapo siku inayo fadla ya halihi inayo cheo kiasi hi yatakiwa ndani yake watu wafanye ibada wajikurubishe kwa Allah Subhana wa Taala diposa ikiwekwa swala ya aljum'a watu kukusanyika kwa sehemu moja kuswali hii swala ya Ijumaa wakadhalika asema mtume sallallahu alayhi hato afikiwa mtu kunayo saa katika siku hii Hato afikiwa mtu ndani yake awe anamuomba Allah subhana wa ta'ala afanye ibada ila atakuwa ni mwenye kutakabaliwa na kukubaliwa dua yake Wanachuoni wametofautiana wengine wasema kuwa ni siku ya Ijumaa yote ambaye atakuwa ni mwenye kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mchana kuto basi atarajiwa kukubaliwa dua yake wengine wakasema ni pale imam anapopanda juu ya mimbar na kakia tibaina baina ya kutuba mbili ndio wakati huo lakini kauli ambayo ni bora miongoni mwa kauli hizi ni kaul ambayo wasema wanachuoni, chuoni akhiru ni wakati wa mwisho wa siku ya ijumaa yani baada ya alasiri hii ni kipindi muhimu sana katika siku yenye fadhila baada ya sala ya alasiri na ndo wakati mara nyingi watu wengi waghafilika au wasahauli, wasahaulishwa, au wajishughulisha na mambo ya kupitisha wakti na mambo ya kupoteza muda na fursa ikawa ndipo wakati wa michezo ikawa ndipo wakati wa barnaamiji kupangilia Jumamosi itakuwa vipi Jumapili itakuwa vipi hasha watu ambao wafahamu nusus na ayatu za Allah subhana wa ta'ala siku kama hii na wakati kama huu ni wakati wa wao kusalia na Mola wao na kumngononeza na kusema naye na kumuomba na kumlilia Kwa hivyo baada al asri katika siku ya Ijumaa ni wakati bora mtu awe ni mwenye Kujeka katika hali ya kumuomba Allah subhana wa Ta'ala awe katika hali ya kusoma maneno ya Allah subhana wa Ta'ala kitabu chake Allah subhana wa Ta'ala awe katika jambo lenye kumkurubisha kwa Allah subhana wa Ta'ala na wala lisipo, lisipotezwe wakati huu kwa mambo ambayo kuwa manufaa yake imani machache ama haina manufaa Hii ni kuhusiana na siku hii wengi hukafilika kuhusiana nayo na siku ikawapita basina wao kutanabahi au kutambua hilo kwa hayo machache wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi